Светлина и погрешки В частен разговор с един брат, учителя каза Да откриваме в хората доброто, но същевременно да станеме светлина за тях и в тази светлина те да виждат погрешките си, без ние да ги виждаме. Слънцето не вижда нашите погрешки, но в светлината му ние виждаме своите погрешки. Това да се счита за въведение, встъпление във вътрешната школа. Братът попита, може ли да се образува група, на чието събрания да идат светли същества? Трябва да имат мистичен дух. Да се събират в голямо уединение, на свещено чисто място, което да е недостъпно за светски хора и никой да не подозира за групата и за мястото на техните срещи. За да влезе човек в такава група, най-първо трябва сам да дигне кръста си, което е едно от важните условия. Така вече се приближава към посвещение. Ще ви изтъкна една черта на мъдреца. Той, като дойде при една бедна колиба, ще пита дали може да влезе и ако кажат да, ще остане. Ако ли му откажат, няма да изпраща лоша мисъл. Тяхното решение е тяхно право. Мадрецът ще счита за голямо престъпление да им се наложи.